Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, ussalatu ussalamu ala rasullu muhammad wa ala alihi usahbihi gjemain, të nëruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi Mese pëtakojme edhe sëtë në takim në radhës dhe me një medetim të radhës nga ajet të surës e lëmbia Ajeti që e këshëpazë që të ndalimit të kajet është ajeti 4-7 i surës e lëmbia Si fletë për një njarë e të jetë të rëndësyshme dhe vendimtare për neve ditën e gjygimit Këtë di që do të ndodhë pa pikë më dyshje, në imi të bindu në te, dhe kjo është pjesë e besimit ton. Një du të pysim vetën ton se për këtë njarët madhe, sa dim një për te. Të ndalë me të meditojmë rrëth njëhurive tonë për këtë dit. Të ndalë me të meditojmë rrëth pregatitës tonë për këtë dit. Të ndalë me të meditojmë për halin tonë për këtë dit. E kësë më radhë. Të gjithë pejgëmër të Allah Gjallahu Ala, të gjithë njërë dhe vëtë shumë, më të vërtet, jenë pregadit përgadit dhe jenë druajtur kësaj dite. Një dit e pështirë, një dit ku do të lëgaritemi dirë në detajt më të hëllësishme të jetës tonë. Gjithë do fjalë, gjithë do vepër, do të qëndrim e kështë mëra. Allah Gjallahu Ala, pasi që në përmenë qëndrimet e njërë dhe kërshishpallës e ti, kërshishpallë A këtën njëtë për katralitët që dhëtë bëllë për qëmëtë dhëmëtë dhëmëtë dhëmërër dhëtë në gjëkimëtë. Allahu gjallë lëvë është fartëtë. U në dhëllë më vazinë lë qista lëjomë lë qiyama. Falë të dhëllë më nëfësun shëjëa. Wa inë këne më thqala habëti minë kërdelin e tejna biha o këfa bëna hasibi. A dhëtë dhëtë vendosin pëshore të sakëtë dhe përcizë dhe në qëmë të dëkosh ka bërt mirë, apo keqë së grimësa, do t'ja sëllim para vetës, dhe ne garantojmë logaritje të drejtët në vërtetë. Mi aftënë Allah Gjellewara që është a i gjukati cili i merë njerës në përgjësi dhe logaritë dhe i vendosë për vendimin e t'ju në përfëndimtarë. Të ndërruar, kjo jetë pëllimisht nëse ndalë me të meditojmë për të dhe Pas qëfar ehteve ka orë dhe të shojëm rahmetin Allah Gjellegjallu. Nështë dhe kja jetë në aspekt një ështëm t'inglëm pak frekshëm, t'inglëm pak me të vërtet kërsnues për neve, do të vendosim pëshoret, për ne e se ndëtë kuptuar me, po, është pak i frekshëm me vërtet, mirë po, ka shumë dëshurin të, ka shumë rahmet të, ku e gjemë këtë? Për mundani, Allah Gjellegjallu anë po fletë, do të thot paraqsoj për kundërtimin, po flet Allahu që la xelalu do të thot pa njerëz që që kanë marrë zot natjer pos Allahu, a ka krim më i madh se Allahu më bësh akë dhurim. E pasalo që la xelalu prap kras ski çortimet dhe këto kritike që u bën njerëzve. Prap njerëzve po i thot a dij që ne më llogarit atë shpejtë ndëpëndoni, rregulloni punën të para se vinë të vjen te peshorja. Dua që tu afali. Nuk dua që të vëni e peshurja me këtu më katën nga se pas taj pësani, këj përrejmim që Allah gjellon e e bën, këj është i dubeshëm edhe për kriminetet, edhe për më katarët, edhe për idhujtarët, edhe për më huasit, edhe për besimtarët, edhe për devashmit, edhe për pegambert, edhe për gjithë. Aj që është më katëm, pëndahu, këthahu, për tjap mundësi, mos eja tek peshurja me këtu më katën nga se pas taj E këtu ka pa dushmë dëshurie, dëshurie, dhe kujdes të Allah gjellëvan dhe njerë dhe që realisht ata e kanë armisua Allah në gjellëvala, e kanë muua Allah në të bare kota, e kanë gjurru në ti. Por ka këtu edhe u dhëzim për devatshmet, sa do që të bëni devatshmet, sa do që të një devatshmet, sa do që të bëni, bëni putë mira, vërshdani, mos e nënqmani asë një punë, mos e, e nënvrësani asë një vepër, nga sënë peshore, dhe të të tëtë të të të një fjallë mund t një vejë për një limosh e thjesht, mund qështë shumë rëndë, mund qështë vendimtare. Andaj mos në që mund e asëgjën. Ne duhet që të mësojmë i të nërruar, që të shizujmë rasët, mos nëmë që në ikë rasët. Për shambu, pejënëberi, sa lëllasë më ka thënë, kelimetani, janë dy fjallë, që janë të dashra të kallahu shumë. Të kallahu shumë të dashra, dy fjallë, në gjujan shumë Por në peshore janë shumë të rënda. Shrikoj, në këtë peshore që vendohës të një të gjikimet janë shumë të rënda. Subhanallaj vë bihamdi, Subhanallaj l'adhib. A të gjikosë sa është letësat, Subhanallaj vë bihamdi. E vendokët këtë këtë thjeshtë, sa këso Subhanallaj në kanë ikur. Kemi pasë shansë që të thimi më shumë këso Subhanallaj, në kanë ikur. E sa dhe e rëndonin këtë peshore dhe dhe të Muhamedi, alisim, në të gjikimet. A të i të vendisohemi, La jahkira në eha dokumentel ma'rufi i sheja. Mas në në qëmoni asë një punë mirë. Walau entelka eha kebi vajgjën tarik. Edhe në qofë se nuk ke mund si azjo. Takoje vlaun tënë, motrën tënë. Takoje me ftyrët busqeshur. Takoje me ftyrët busqeshur. Gase busqeshne, ftyrën e vlaun tënë, është sadaka, është moshtë. E kjo sadaka, të Allah Gjallala, nëjesër mund të përshonë shumratë kush edhisa më kate, realisht fluturojnë, bënd pavleshme, kashin një busqeshje, kashin një limoshe, e lera më kashin një namazi, e kashin një zëqati agjerimi, e lera më kashin besimit të pasta në allonjën dhe valen. A i të kujdim për këtë pëshurë, të shudim rë, Allah dhe la dhull me liumë, sot nuk ka patresi. Dhe këtu ka, dhe më thonë, edhe kërsinim me një aspekt për të padrejtit, gjdo që Parmendani, padresia bërkafshëve do të vendoset mbi pashorë. Lerë më njerëzve. Një grua ka mëpëfunduar zjarr xhehnime për shkak të një macaje. Gasi ka bopur padet macës. Parmendoni boku padet njerëjut. Më armor hakun me shkel drejt ati eksemrad. Mirpo dha ti që të bëra pa drejt. Gjije gjije vullnetin inkurajimin dhe ngushëllimin këtaj atë azën e kund. Nëse nuk në të bëhet nuk mund të marr adresin. Atëherë në kur bodresia nuk ta kthëna që ta kon, kthehet tek Zot Xhamar, thonë. Prandaj mos e kalo kufit. Mos utrëgo arrogant, mos e kthet pa drejtë me pa drejt. Ju mundo me kthim me drejti. Nuk bëhet tek Allahu Xhelalu dhe, dhe, dhe Allah Jellalu të kthiyet gjithë ditën e gjikimit. Vetëm kur këthehet Allahu Xhelalu dhe Jellalu thotë: "E te na biha, çdo që komo sil." Azilul Kharrot. Esil Allahu Xhelalu dhe Jellalu ku do të çtë? Kudo që është ai fjal, kudo që është ai veprim, kudo kudo që të është, kam e sillur para neve. Kjo është asaj fjalë që bër. Prandaj kujdesemi, pa fjalët. Sofiol thua në errësira, pas dhomës të mbyllur. Sofiolin thimi pas shpinës së njëri tjetrit, e Allahu po i thot të gjitha kamë dhënë shesh. Prandaj është mua i ramazanit të shpëtojmë të pendohemi tek Allahu i Llora. Të shpëtojmë të kërkojmë halladin e tjetrit ndoshta për pergjojimin për padresin, për të keqen që ja kemi shkatuat një detit, për lëndime që ja kemi shkatuat një detit, duke fluan nga prindrit, bashartët me zveti, familjarët, fqenit me zveti, dashamiret, shokët, njërën për nësi, e kështë mëral. Në tjetë këja e një thire për një angajim për bashkët kolektiv për drejtësi, gjitho kuj tjepet e drejta që e takon, që i takon. Dhe Allah u gjallohë këtu ku në vë kefabin e hasibin, mi aftan ne qemi ata që do t'ju mbavë në lugar i dhe një. Andaj, Allah Gjellona garantën dhe rizit pëllot, absolut, mi aftan Allah Gjellon Gjellu, mi aftan. Dhe fjallë Allah dhe të bërta është garanta me madhë për neve, nga se Allah nuk e thëmë për mdingë në ti. Të meditoj për këtë dit, për halën ton, bëllu i pak sytë, dhe për mëndaj e vë në në të ndë, kur vendos në pëshore. Si Nëse kërë pëshurë e vije e leht, kënë në kuptan se kemi humëpër. Nëse vije e rënd, atëherë, kemi fituar. Ta rëndojnë pëshurën tonë, me punt mira, me angajim të vërshdushën. Qoftë të me busjeshi, qoftë të me sada ka, qoftë me një hurme, me qëka të qoftë, me nënësi është, të jemi vërshdimisht të angajuar në rëndimin e pëshurëve tonë. Në gjdo kushe ka pëshurën e vetë, Mundoni të rëndoni peshoret e juaja dhe jo peshoret e huaja. Çdo kuç që i kemi bëp adresë, e kemi letuar peshorën tonë, e kemi rënduar peshën pra e tjetrit, ngasë punti e mira do të shkojnë tek All-oh-në Ro'i. Pranë të mirë me vetën tonë, me punën tona, me peshorën tonë, të rëndojmë peshorën tonë. E jo që duke letuar peshorën tonë të rëndojmë vetërat gasa. Kjo është padyshim dështimi më i madh dhe humbja më e madhe që mund të apsojmë jetën tonë. Allahu Jellalul Azim në mundëso që vazhdimershtimin në angajem në punë të mira për të rënduar përshore në tonë dinë të takimit me zonë të pare këtale. E mi aftënë Allah u gjerën e ura që është gjyka si njerëzve. Zotë i ruajt, assalamu alaikum.